щоб за нею шукати. Думав, що збожеволіє. І не тому, що забрала все до останньої нитки. Сервіз, килим, столове срібло, кришталь. Цікаво, хто із їхніх друзів допомагав вивозити. Після того ніколи не відвідував балет, не міг бачити його на екрані, вставав і виходив. Майже все забув, але балетові цього не простив. Може, тому так мало було в його ефірі своїми красунями, довгоногими та видовженими, мов баскетболістки, що бували й вищими від нього, наче мстив отій трісці, що сиділа в ньому, тому в'їдливому спогаду, що не давав дихати, так наче хотів виправити ту несправедливість, за якої був покинутим, осміяним, ураженим, скривженим ні за що, адже не мав ніякого ганчу. Телевізійні журналісточки літали за ним з усієї сили, Екран робив із кожної солодку цукерку, патоку, тортик. Часами хотів від них оселеться. Хлопці жартували, що в нього токсикоз. Проте був переконаний, що заздрили. Людині посереднього розуму, яка задоволена собою, завжди здається, що хтось мусить натеревно завидувати. Бо ж завидувала вона. Бо чужі очі так влаштовані. Бо інакше «Нащо те все городити, як не на людське подивування?» Мав час. Не летів додому, не годував дітей, не заробляв кривавий крейцар. Усе вже йшло йому легко в руки. Збиралося у щасливі випадки, перетворювалося у ланцюжок. І це поволі вивищувало над іншими, додаючи певності, що така його доля. А хто проти долі замахнеться? Думав, що ніколи не одружиться. Багато що можна думати, нині має добру валізу. Тяжко носити, жалко кинути. На радянської армії подзвонив Колюня, заступник начальника цеху із попередньої роботи. Людина, про яку ніхто допуття не знав, ані де вчився, ані звідки родом, ані де живе. Жоден не був у нього вдома, не бачив його дружини. Завжди в одній тій самій чорній куртуці, запобігли возігнутий, з рівним, рідким, білим волоссям і спітнілою долоною, коли вітався. Аж зовсім недавно йому сказали хлопці, до яких уже прислухався, ці, як говорили, то дещо знали, що Колюня має оригінальний бізнес. Жебраків, афганців і циган у підземках. Навіть у Семаня, який не вважав себе сентиментальним, пішов по шкірі мороз. «Семань, дай якусь роботу», – м'якенько заворкотів Колюня. Не ризикнув йому відмовити, бо перебували разом в одній установі, яку нині немодно згадувати. «Що тебе на екзотику потягнуло?» – маленьким смішком відомстив, але більше не насмілювався. «Що хочеш? І що вмієш?» «Хочу тебе охороняти. У мене міліція на дверях стоїть, цілий взвод. А в місті? Кому я в місті потрібен?» Не кажи, плідкують, що великі гроші дістаєш. То людська фантазія. То відмовляєш давньому другові. Коли ми встигли подружитися, хотів було відказати Колюні, але прикусив язика. Приходь, поговоримо. За якийсь час Колюня став його шофером і так до нині не знав, чи прислав його хтось, чи згорів його бізнес, чи комусь іще служив, чи був сповна власного розуму, чи не витворив і цей план його зникнення. Колюня був тим свінксом, тим джином із пляшки, тим двоголовим змієм, одна половина якого виводила в оздраві, а друга за упокій, тим пластиліном, із якого день грядущий ліпив, що хотів. Так ліпив дядько Іван свої горщики. Замовили – маєте. І сушив він їх Різні, не схожі, не оковирні, нерівні, малі-великі, вузькі широкі. Ніхто й не здогадався б, що ліпила їх одна й та сама рука, без вказівного пальця, чорна і потріскана. Інколи їх спиняли якісь чоловіки, щось там вічливо доповідали колюні десь на узбіччі, дивились, витріщаючись на семаня, як на непорозуміння, і йому весь час пригадувався один анекдот. йшлося про Жору, котрий пішов дуже вгору, в такому крутому мерседесі їздить, що в нього сам президент за шофера, їй побачив вчора.